Bismillahirrahmanirrahim Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la Allahumma faqhna fi dinu alimna ca'wil Allahumma la sehla illa ma ja'altahu sehla Wa anta ja'al husna in syita sehla Rabbi yasir wa la tu'asir Wa tammin bil khair amma ba' Wa ya ibarat Allahi taqla'u siikum Iyaya bi taqwa Allahi wa ta'ati Faqir fazal muttaqun Wa tazawadu fa inna khair Zali taqwa sadaq Allahul Azim Alhamdulillah Terima kasih Allah SWT pada masa lagi dia beri kesempatan pada malam ni Dapat kita menyambung uh, Pengajian kita Dan kita telah sampai pada muka suap berapa ni Anak tahan dah bulan 10 Betul tak bulan 10 ni? Eh? Muka suap apa? 67 Kat situ Menghargai pandangan orang lain. Kata al-Musniful Rahimahullah Taala, Anhu nafgana b'alamhi fi dar' Amir Rabb alamin. Menghargai pandangan orang lain, walaupun mereka menggunakan pandangan dan fikiran mereka sendiri, tapi tidak seorang pun dari mereka yang memutuskan bahawa pendapat yang hasil dari istihdahnya itulah hukum Allah. Hanyalah mereka berkata inilah pendapatku Jika ia betul maka itu adalah daripada Allah Sebaliknya jika ia salah maka itu adalah dari sendiri Pada suatu ketika Umar bin Al-Khattab hendak menulis Inilah hukum yang dipandang oleh Allah dan Umar Kemudian beliau berfikir, buruk sungguh apa yang aku katakan itu Tulislah, ini hukum yang didapat oleh Umar Maka jika ia betul, itu adalah daripada Allah Sebalik jika salah, maka itu adalah daripada Umar sendiri Mereka juga tidak pernah memaksa orang lain menerima pandangan mereka Kerana semua orang berhak berfikir dan berisytihad Ini dalam masalah ni para jemaah sekalian ya. Bagaimana pengarang kita cuba nak kelontarkan nak beritahu kepada kita bahawa kita mesti menghargai pandangan orang lain. Jangan sekali-kali kita mengatakan pandangan kita, pendapat kita sahaja betul. Orang lain tak boleh pakai, tak boleh terima. Ya. Sebab tu ulama dia sebut. Dia kata pendapat aku betul, tetapi tidak semestinya pendapat kamu salah. Ya. Pendapat kamu betul dan tidak semestinya pendapat aku sah, salah. Maknanya apa makna? Ya, kedua-duanya betul. Salih hormat menghormati. Sebab benda ni masalah ijtihadiyah. Apabila ijtihadiyah kita tak boleh kata kita betul dia salah. Ya, tak boleh kat dia kata nak kata dia betul kita salah apabila benda tu benda ijtihadi. Ya. bahkan dalam bab ijtihad ini pun Nabi SAW alaihi wasallam menyebut, "Idajtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani Apabila seorang hakim berijtihad, betul ijtihad dia dapat dua pahala. Wa izajtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan apabila seorang hakim berijtihad salah ijtihad dia. Macam ulama Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ni ulama ushtahid. Apabila dia ijtihad salah pendapat dia. Falahu ajrun wahid. Baginya satu pahala, kata Rasulullah SAW. Jadi sebab itu, kita kena mengambil sikap terbuka. Ya tak boleh sekali-kali kita mendakwa, kita betul orang salah. Nak kata kita betul, katalah. Tapi jangan sampai kita sebut kita betul orang tu salah. Itu tak kena pendapat macam tu. Ya Kita betul, dia pun betul juga. Lepas tu, pilih nak mana-mana. Sebab tu, dari dalam mazhab. Empat mazhab ini, kita boleh mengikut, menerima, memilih mana-mana pendapat. Ya Mana-mana pendapat Yang kita sukai nah, Kita amalkan, tak salah Cuma perbezaan disebut Adakah hanya empat mazhab ini sahaja Yang kita boleh ikut Bagaimana kalau nak ikut pendapat-pendapat yang lain Daripada empat mazhab ini Adakah boleh, tidak boleh Kita akan jumpa pada pengajian kedatang bab nah, Tak semasa serabut-serabut lah. Sikit-sikit, slow-slow Tak boleh Sumbak-sumbak, bengong <laughs> Lepas bengong, jadi wong Bengong-wong, jadi dah, ha, dah. <coughs> Okey, ni ni pendapat Betapa cantiknya, ulama dia menyebut Begitu, ada pun masalah Yang kita kata, dalil sabit dengan Quran Ada hadith La, la istihad La istihadah, tidak ada istihad Fi muqabilun nas, pada benda yang ber, Berlawanan dengan nas, tu tak boleh lah Tak ada ruang, bagi kita nak beristihad Benda tu sabit dengan Quran, hudud. Berkisah. Tak boleh berisytihad sebab benda itu dah sabit dengan Hadis Nabi alaihi wasallam. Ya, benda itu sabit dengan Al-Quran Al karim Tidak boleh kita berisytihad Pada benda yang telah ada nas Ada dalil Ya, daripada Quran dan hadis Nabi Yang kita duduk bincang Masalah istihad, istihad ini benda yang tidak ada dalil Daripada Quran dan hadis Maka para alim ulama lah Mengikut kecerdikan mereka Pengajian mereka, ilmu mereka Bagaimana mereka nak istimbak hukum daripada pandangan ataupun daripada hujah-hujah yang lain. Nah, bolehlah tu dah. <tuh> Jadi jangan terlalu cepat nak mengatakan orang lain salah. Hak kita betul, siapa kita? Siapa perekat kamu kata kamu betul orang lain salah bid'ah ah masuk neraka habis? Siapa kamu? Nah, ha ni kena kena berhati-hati. Sebab tu di dalam kitab Bad Takfir, Babut Takfir. Babat Takfir dalam kitab Minhajul Abidin dia sebut ya bagaimana dalam di footnote ya, dia sebut tentang bab takfir, tabdid, tafsiq. Apa lagi? Ya dalam bab tu tak boleh jangan kita terlalu cepat nak mengatakan seseorang itu bidaah, seseorang itu kafir, seseorang itu fasik, seseorang itu uh, munafik ya. Malaikat dalil jelas. Sebab apa? Kalimah-kalimah sebegini bahaya. Kalau kita kata dia kafir, dia tidak kafir. Nascaya kafir tu balik kepada kita. Kita kata muni bida'ah, muni sesat. Dia tidak sesat, balik sesat tu kepada kita. Yang disebut dalam had Nabi SAW. Dalam had kitab tu disebut, Nabi menyebut. Tentang perkara ini bahaya. Bahkan di hari akhirat kelak kita tidak ditanya oleh Allah. Hai, eh, bukankah kita kata sesama orang Islam, hatta kepada syaitan laknatullah pun kita tidak ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak melaknat syaitan sepanjang hidup kamu? Tak. Tuhan tak tanya. Tetapi Allah Taala katanya, kenapa kamu kata kepada dia benda yang tidak tidak ada kepadanya? Ni bahaya. Bermakna kita tidak akan dicela kalau kita tidak bercakap benda-benda sebegini, tidak menuduh orang lain. Tapi kita akan ditanya oleh Allah kalau keterlanjuran Lidah kita Cakapan kita Yes Melainkan Kita sebut tu betul sungguh da. Nak betul sungguh Ada dalil hujah da. Kalau setakat di atas hangi Jangan Bahaya tu tuan-tuan sekalian Baik tak payah bercakap Apatah lagi Kita sendiri pun Kapir pun kita tak erti Apa beza Kafir pas, Fasik Munafik Kita sendiri pun tak erti Nak beza di antara kalimah-kalimah tadi Mai suka Kata kapir-kapir juga Kapir menantang apa Aku pun tak tahu Kata fasik-fasik juga Fasik ni orang pencakak sebut kafir fasik arah ada dalil hujjah kita bercakap ikut ikut orang lain bab taklid pula ha, kita akan jumpa ada bab taklid dan ini macam -macam ni macam-macam dan kita ni walaupun kecil ni macam-macam ada dah tak pergi kepada akidah lagi kalau bat akidah bab bab taklid ni ha ulama bahas lain pula cerita ya orang yang mampu mencari dalil dia tidak mencari dalil Maka ada setengah ulama kata waqala ba'duhum disebut dan kita al syarqawi al lahud hudi betul lah sebut tak tahu kita tak lama tak Arab kebetulan balik-balik buka-buka cari, cari ada kita lama mengaji pondok dulu hak tak faham sepatah haram tu buka balik tengok oh, dia tak faham apa pun mengaji tapi dah dobik nampak dobik kata lah tu cuba-cuba baca dia sebut dak waqala ba'duhum annahu kafir kata dia orang taklid ni setengah ulama kata kafir Setengah ulama kata, asyik. Orang yang berdosa. Jikalau dia mempunyai kemampuan untuk mencari dalil. Itu nah, tu bak, bak Usuludin lah dah. Itu biar Ustaz suludin lah yang bincang benda tu. Okey, habis. Perbezaan pendapat. Fuqah sahabat telah melakukan isytihad. Bagi mendapatkan hukum dari masalah-masalah yang timbul. Sedangkan isytihad akan berakhir dengan perbezaan pendapat. Atau bersatu pendapat. Apabila tidak ada nas Tidak ada dalam Quran dan hadis, Ulama ataupun para sahabat berisytihad Apabila kata sebut Iytihad ini Ialah hasil daripada Cetusan ilmu Ilmu yang kita miliki Iytihad yang lahir Yang keluar terbit Daripada orang yang berilmu Orang ahli lagi hebat Daripada orang yang kurang sedikit Jadi apabila benda itu Benda istihad ya, Pasti akan berlaku Perbezaan Kadang-kadang benda itu sama ya, Kadang-kadang berbeza berbeza sebab itu kalau kita tengok kepada imam mazhab <coughs> imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali kita sebut tiga ni sebab dia bersangkut paut. Da Imam Syafi'i dia belajar dengan Imam Malik. Imam Malik tu guru dia. Imam Ahmad bin Hambal dia belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin anak murid dia. Tetapi di dalam bab ijtihad kadang-kadang pendapat Imam Syafi'i sama dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang tidak sama istihadnya. Walaupun anak murid dia tidak sama. Dia ada sudut pandangan lain. Dan ulama' mustahidi ini tak boleh dia mengikut pandangan orang lain semata-mata takliq tak boleh. Haram. Sebab dia pun mempunyai ber berkemampuan untuk beristihad. Wajib bagi dia beristihad. Tetapi kalau kita tengok ada persamaan... Kadang-kadang pendapat Imam Syafi'i sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan atas dasar dia ikut tok guru dia tapi kebetulan ijtihad dia sama dia punya keputusan. Tak boleh tu. Nak tengok, ni. Nah tengoklah. Sebab tu kita kena tengok tarah kita tarah apa? <coughs> kita nak bercakap tengok tarah ilmu mu sebanyak mana. Kalau kamu bercakap macam ulama mujtahid. Tak payah mazhab-mazhab ikut Quran dan hadis. Dak, tengok diri sendiri. Mu tu reti tak reti, apa mana ijtihad pun tak reti. Cakap sombong. Dak, macam ulama besar. Cakap tetapi tak padan dengan ilmu. Dak, macam kita nak sama ada taklid dengan mazhab. Dak, mazhab tertentu ataupun nak kata kita kata nak istinbat sendiri tak boleh. Tu tuah tak mampu kita nak istinbat Quran dan hadis. Sendiri-sendiri baca Quran pun tak betul. Berapa hadis kita hafaz? Nah. Tipu. Ha? Eh? 200,000. Dah, sombong cakap tetapi tidak ada ilmu. Ya, kaedah dia ada kaedah cara-cara tu tuan. <tuh> Mana? Tu Kau surat apa buat? Ha, hilang muka surat tu. Ha, okay. <tuh> Maka perbezaan pendapat merupakan satu natijah yang semestinya berlaku kepada ijtihad. Benda biasalah tu. Nah. Eh, dan nak nak cari nak menyatukan Malaysia dengan satu pemikiran tak boleh, tuan. Kata aku rumah tangga sendiri, tak berapa tak ramai pun tok laki seorang, bini seorang, kalau seoranglah. Dan anak dua tiga orang, puluh-harga, berbagai-bagai pandangan begitu begini. Nah, apatah lagi manusia seluruh dunia. Tetapi perbezaan pendapat itu tidak au panggil dicelam di, di selagi mana perbezaan pendapat itu terikat. Nah terikat dengan quran dan dan hadis. Apa yang pelak hatta kepada satu hadis nabi kita boleh takwil berbelah-belah makna. Contoh tu, tuan tengok dan kitab Subul Salam, Bululul Maram, tu matan dia, syarah dia Subul Salam. Ya diantara tu. Di antara tutup sekarang boleh tengok dia labat haji tak sila anak. Yang Nabi kata al-hajjul mabrur, "Laisa lahu illa jannah Haji mabrur itu tidak ada bas, balasan malaikat syurga. Yang dimaksudkan al-hajj al-mabrur al itu. Al-mabrur apa makna dia? Tengok banyak ulama ya apa ni dia dia, dia, dia takwilkan hadis. Mabrur tu maksud apa? Makbul. Dan diterima oleh Allah diantara. ataupun mabrur itu ada kesan daripada haji wa atharuha ba'da rujuihi eh ila contoh itu kesan dia ataupun bagaimana ulama telah mentakwilkan ya tapi panduan takwilan mereka ini berpandu kepada Quran dan hadis tak pergi jauh sebab ulama ni dia tak bercakap macam kita bercakap dah ikut suka kita kita ni hawa nafsu ya ulama tidak tu Apatah lagi ulama yang amanah dengan ilmu dia, dia anggap ilmu itu sebagai satu amanah Allah apabila sebuah amanah kan mas'ula dia akan ditanya oleh Allah. Batu ulama-ulama dahulu mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala bukan nak mencari keduniaan hatta mengarang kitab pun bukan dia nak ha, royalty dan sebagainya. Ha, kalau zaman kita ni boleh jadi lagi boleh jadi. Tak? Tapi ulama-ulama dulu tak. Nah, bahkan kitab mereka pun nak cetok cetak-cetak lah banyak mana pun Nak sebarkan ilmu Nah, Kita hak Apa ni? Hak percetakan, terpelihara ke benda Lebih kurang begitulah Tapi betul juga tak buat macam tu Dah, manusia lama kita ni, you sikit Dia malah nak, nak kaya cepat, nak utung Apa ni? Hakkutasnif Dalam kita kata belajar fitmu asara Dia hak pengarang Ada dalam syariat Ya Hatta kepada CD-CD pun tak? Nak nak kopi-kopi pun Nak jual menegar pula Setakat nak dengar tu boleh tahan lagi lah kok Kalau nak Kala bisnes pula Tak laku yang asal Dia main yang Rompok ha hati Setan itu ha, tu tak boleh lah Hakutas ni <tuh> <Okay>, Habis <tuh> Ini menandakan al-fiq itu hidup Dan para fukat Sentiasa menggunakan Akal dan kesungguhan Mereka bagi mengetahui yang benar Sesungguhnya perbezaan, pandangan itu suatu yang tabi'ai kepada isytihad dengan fikiran. Kerana akal manusia bukan sah. satu. Apabila sebut isytihad, mereka gunakan akal. ya Bukan akal semata-mata, panduan, kaedah. Ulama sebut kaedah. Ataupun ada sandaran dengan Quran dan hadis. Tetapi kita perlu ingat, apabila kata sebut isytihad, mereka menggunakan akal. Dan akal manusia itu berbeza. Cudik. Cedik bodoh tu berbeza, dah. Hafal banyak, hafal sikit berbeza. Rajin malah berbeza. Dah, manusia tak sama dari segi ilmu. Dah, alim ulama tak sama dari segi kealiman. Hak ni pakar dalam bidani, hak ni pakar dalam bidani, hak ni pakar dalam bidani. Ya, berbeza. Dan apabila berbeza, pasti nantijah. Dah, dah hasil daripada istihad itu ber berbeza. Mana boleh kita menyatukan macam tu buat istihad dia. Sebab itu para sahabat Nabi sendiri pun berbeza beza-beza sebagai contoh paling mudah tuan-tuan nabi kata la <tuh> tasallu illa fi bani quraizah mu jangan sembah di perkampungan bani quraizah jadi dalam nabi sebut begitu sahabat nabi ni sini sahabat nabi dak kita ni beribu tahun dengan nabi sahabat nabi mereka berbeza, berbeza. separuh mereka sembahyang Dari pertengahan jalan sebab separuh lagi mereka tak sembahyang malaikat di bani quraizah mereka beramal dengan zahir hadis yang ber yang sembahyang tepi di, di apa di perjalanan itu mereka mentakwilkan hadis tadi. Aku ha, mana kita faham. Dan apabila benda ini sampai kepada Rasulullah, Nabi kata dua-dua betul. Hak sembahyang perjalanan pun betul, hak sembahyang di Bani Qurayzah pun betul. Dan apabila mereka buat begitu, mereka ada hujah. Hak sembahyang tadi, mereka istimbak hukum. Dia kata yang nabi sebut macam tu supaya jangan lengah-lengah perjalanan biar cepat sampai kat sana. Dan mereka beramal pula bagaimana sembahyang itu fi awwali waqtiha di awal waktu. Tengok dia, dia gabung. Sebab tu ilmu ni tak ada satu benda. Muhabah hadis saja tak reti kamu, sufikmu tak mengaji. Kamu nak mengaji sufik saja, tak ada Quran pula, hadis pula, tak boleh nak nak, nak medail kau mana. Nah, sebab tu ulama dulu dia mengaji semua ilmu dia erti Ha mengaji pondok semua ilmu tu tuan, tuan. Kita bidang sekarang ni, ahli mutakhasus bahasa Arab, mutakhasus usuluddin, mutakhasus fiqh. Hak mengaji usuluddin tanya fiqh orang nak jawab. Hak mengaji fiqh tanya usuluddin. Menderak tu tuan, tuan. Kenapa? Sebab kita benekanan tu mengaji. Orang mengaji pondok, dia, dia mengaji semua ilmu. Dak. Semua ilmu alat dah. Kan? Seperti tu tuan yang Ustaz Azhar nak mengaji dah. Kan? 12 tahun dia mengaji, dia cari tok guru dah dia mengaji semua ilmu. Sebab tu apabila tanya semua bidang dia boleh jawab. Cuba tanya kita, balik awal kita. Mak <laughs> tahu aku tak bagi soalan. Nah, tak ada jawab. Tanya orang lainlah nak nak nak, nak tanya soalan. Dah, wallahualam doa selalu. Ha nah, tu selamat. Ha, tak, tak ada kata. Ha, siapa nak tanya soalan, ha, jangan buat pasal. Buat ni soalan pelak-pelak bakar ni. Nah. Sebab kita Sebab tanya soalan tu bukan dia tanya ia ya, Yang kita nak mengaji Kalau tak setakat mengaji tu Kita boleh tahan lagi Tanya orang lain Yang letih Kita jawab Nah, Tapi orang yang mahir Segala ilmu Dia boleh Batu imam syafi'i tu Tuan-tuan sekalian Dia belajar segala ilmu Nah, Quran Maman tercerita lah, Orang Arab ni semasa kecil Bahasa Arab 16 tahun Di perkabangan Huzil Dah Sahih Bukhari Muslim Dia ada musnah sendiri Hadis dia mengaji Ya Usufi' Dia pakar dalam bidang sufik, bahkan di antara ulama yang mula-mula sekali mengarah sufik secara um, secara menyeluruh. Ha tengok dia. Apa eh dajah hadis dengan Imam Muwatta, dengan Imam Malik, dajah sendiri bagi hadis. Jadi apabila dia berhujah, ya, dia boleh menggunakan segala kepakaran yang dia ada. Ha. Sebab tu apabila dia mengaji dengan sesuatu ustaz, tok guru. Akhir seketok guru tu jadi anak murid dia. <coughs> pakar segala ilmu bidah. Ya. Kita ni tak pakar belakang Tak kerti lah ke Belajar tawasuh ni pun tak kerti lah Apatah lagi yang tak mengaji Itu bodoh kita lah, lah. Oh, Dia mengaji nah, orang imam, imam mazhab ni termasuk daripada orang yang lah, lah. Dari Sekali Kalau kita zaman kita sekarang orang cedik Orang mengaji 10 tahun, dia mengaji 3 tahun Ada orang macam tu, alin sama Cedik dia lah, nak cari yang cedik macam tu Macam Imam Syafiq Tak apa nak jumpa lah Imam Syafiq Tak apa tak buat kitab pun, muka dia ingat semua kita tak buat kita, tak ada apa-apa benda lah. Mari nganggur, klik nganggur, jawab dia. <coughs> Contohlah tu, sebagai contoh tak. Bukan nak kata kata tuan, tanpa ustaz nak kata kata orang tu. Aku bukan nak kata. Kalau terasa ada muka, tu. <coughs> contoh tak. <tuh>, tak boleh buat imam syupik lah. Imam syupik tulis dengan ilio je. Kita tulis ilio juga. Buih kot mulut sini. <tuh>, nah, Daripada awal hingga akhir, tulis dengan mulut ni. Buih, buih. Nah, contoh tak buat beledi tak ada Ah, ndak Imam Syafi'i tu lebih kita Ingat hafalan dia macam mana? Dia makan makan apa? Kita buduh sama poyok dah. Belaj oh selok lakah tu, tuan. Nah, makanan kehidupan dia maksudnya apa tidak ada. Ibadatnya, ilmunya masya-Allah tabarakallah. Kita segala-galanya ke oh belaka. <coughs> Sesungguhnya perbezaan pandangan habis Pencapaian fuqat juga tidak sama Dan apatah lagi tahap kefahaman Yang kita namakan malakah fiqhiyah Kefahaman tadi Mengaji sama mengaji 5 tahun Dan ni lebih dapat ilmu ni kurang sikit Kecudikan tadi Malakah fiqhiyah Ada kena ada Malakah nak jadi orang alim tu Apa panggil diantar syarat istihak juga Malakah fiqhiyah ni Keaslian, kecerdikan asal tu Kena ada orang cedik nak istihak ni Nah, tanya macam tu dia boleh kiah boleh, boleh boleh kait dengan usul fikah, kaidil fiqhiyah, nazrul fiqhiyah. Eh, nah semua dia kait segala ilmu di dalam nak nak berjawapan. Berdasar kenyataan ini maka tidak harus merasa risau dan pelik dengan perbezaan pendapat para fuqaha. Bahkan hendaklah kita menganggapnya sebagai suatu perbendaharaan undang-undang yang besar yang ditinggalkan oleh ulama-ulama silam untuk orang yang terkemudian. Perbezaan pendapat ini sebenarnya khazanah ilmu. Nah, lepas tu mengaji semua 4-4 mazhab itu. Oh baru senang. Nah, mengaji 4 mazhab. Senang pula. Kita ni bukan 4 mazhab, syafi'i pun tak kemanun. Anda mengaji juga 4 mazhab, tuan. Mengaji 4 mazhab. Sebab kita mengaji dulu fiqh, fiqhul muqoranah. Fiqhah fiqh perbandingan mazhab. Mengaji fiqah Mengaji Mu'amalak support. Apa pak mazhab Ya yeah? Tapi jangan tanya pak mazhab Tak ingat semua pak-pak Tak ingat belakang tu Syafi'i pun tak ingat <laughs> Mungkin nak jawab periksa tak? Balik hapa kitab Hapa kitab tu Mengaji setakat kitab macam ni Tak masalah tu tuan ha? Setakat ni pun tak ada masalah Apa semua Pak mazhab Pak, apak, ma -pak mazhab tu Mungkin nak periksa Jawab bolehlah. Lepas tu Lepas tu kot balik tak ada apa-apa benda Macam tak erti, tak ingat benda. Contoh apabila cakap Pak mazhab kita tak pelak, tak bengong. Nah, kalau yang tak biasa dengar, bengong. Sebagai contoh, dak. Kita mazhab Syafi'i sentuh batal, sentuh batal. Mari aku orang -orang mengajar sebut bab Hanafi, sentuh tak batal. Dia tak tak syarah pula, dia sebut dalil tu. Dak, sentuh perempuan tak batal, dalil sekian-sekian, sekian sebut sekian, sekian, dalil. Ya kita dia belajar beranak dulu siapa sekarang sentuh batal. Dia mari sebut sentuh tak batal, tak bengong. Kad dia tak rasa bengong memang bengong awal dia tu. <laughs> Bengolah kita. Tetapi kalaulah kita didedahkan bagi anda dengar benda itu tak pelak. Sebab perbahasan ha, ulama. Ha, bagaimana ulama bahas? tentang kalimah nisa. Dia kata sentuh perempuan itu mazhab Syafie mengatakan awlamastumunnisa itu al-lamsu bil yad apa itu sentuh perempuan sentuh dengan tangan apabila sentuh dengan tangan sentuh perempuan badan nah. adapun mazhab Hanafi ya dia kata awlamastumunnisa itu sentuh perempuan dengan makna al-jima sentuh tak batal jimak baru batal tak pergi mazak, maliki lagi. Di antara dia katakan, kalau sentuh, tidak ada syahwat, tak apa. Kalau syahwat, baru batal. Oh, lagi berat. Tak payah. kalau sebut begitu-begini, semua sekali. ya Dan Dalek Ar-Rajih, pendapat yang kuatnya, tidak batal. Dah itu, anda mengaji dulu pun, Pak Mazak pun, pendapat kuat, mengatakan tidak batal. Tetapi, oleh kerana kita ni syafi'i, beranud dulu syafi'i dah, sentuh tak batal, batal. dalam 60 tahun sentuh batal tiba-tiba hari ni nak tukar daripada sentuh batal kepada sentuh tak batal tu eh ingat mudah kah nah payah Kadang-kadang eh, tak sedar hati eh kita tahu dah macam ana sendiri tak tak nak guna tetap memang dah ada kuat tapi tak sedar hati apabila tak sedar hati pergi satu keadaan lain nabi sebut da mayyuri buka ila ma layuribuk mu tinggal benda yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan kamu Patut macam mana? Pergi udhuk apa salah? Itu satu hal Apabila kita tahulah dalil itu Kita soal pakar kita Pak mazhak Nah, Hak ni syafi'in belakang Dah kita kata tak batal Nah, mari dengan bini Piping dengan bini Dah Piping bini Naik dia naik kat kita naik kat ni Naik ustaz Dia juta imam Kita putus majuta imam Agak-agak makmu tak ikut dah Nah, ni ma'amu syafi'i belakang ni sentuh batal ni nah ni salah satu cara dia hantai masalah dia ada sebut batang, dia sebut mazahat tak batal dia nak mengaji di, di tempat dia ni. dia tak tengok suasana bi'ah masyarakat tu bermazahat apa timbul masalah jadi ketika itu nak menikmati nak menjauhkan daripada fitnah pergi ambil daripada itu tidak boleh menimbulkan fitnah nampak <coughs> ataupun mari-mari dah sebut dah <Sessizuk> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahimi Maliki Yawmiddin Tak baca Bismillah Ya, Imam Syafi'i kata Bismillahirrahmanirrahim Ayatum minal Fatih Satu ayat Nah, jadi dia kata mana Bismillahnya? Pasti mufarakah Sebab kita tak pandai guna Ya, Kita berada di mana? Biar kita kena tahu ini salah satu diantar timbul masalah. Sebenar-benar tak timbul masalah. Tapi kalau kita tidak beri penerangan yang jelas, akan menimbulkan masalah dalam masyarakat. Ya. Okey. Apabila kita sebut empat mazhab gini keadaan, sekarang pilih nak hak mana satu. Tak. Lepas tu, kalau kita penyampai tadi nak mentarjah mazhab anafi, bagi saya sendiri, tak batal. Ah, tak apalah. Tak. Tadi tua-tua nak pakai kata batal ikut syafi'i boleh juga. Kenapa? Kenapa? Ni masalahnya dia pakai kerak selalu pendapat lain ni yang betul. Hah oh, ha, ni tak kenalah tuan. Itu calon tu tak nak bermazhab ni bitu keadaan dia. Nak cakap benda-benda yang bermazhab kena kena tahu satu-satu. Ya, beri penerangan. Baru orang balik dalam keadaan faham bermazhab oh begini, hak ni pendapat ni, jelas. Kalau tidak dak bengong tentu sekalian. Aku keluar keluar daripada surau tu jadi bengong. Datang tadi tak bengong, balik bengong dah <laughs> sebab mengaji tinggi empat mazhab. <laughs> dak bengong dah. Dia tak akan bengong setakat ni. Dia pergi bengongkan orang lain pula tu kat luar tu. Duduk kedai kopi pula orang lain pula bengong. Dak muntah dengar tak ni. Oh, dah. Aku ni setakat setakat dengar ni puluh tahun ni hari ni baru dengar ni. Bengong semua Dia tanya, "Apa kamu bengong?" dia sebut pula. "Aku bengong juga." kata dia. Ha, dak cerita bab bengong habis. Hmm. Aku sekali dia kira, "Siapa sebut ni? Ustaz tu pembengong, ustaz tu dia kata." <hiss> Habis pakat bengong berlaku Kau mengaji buat apa pakat bengong Kita hak bengong Mari kuliah Jadi tak bengong balik Oh tu punya masalahnya Doktorah kabut buat apa Yang dikata boleh ini tak ada balik Di mana asal usulnya Balik kepada usul fiqh Di mana asalnya Nah Doktorah gaji usul fiqh dah Nah Doktor gaji doktorat nah, Apa masalah tanya doktor Aku dapat doktor Nanti aku dapat doktor ni boleh tanya Nak <gulang> lah ni doktor lagi aya tinggal mengaji sikit lagi dapat diad kat depan tu baru boleh tanya Ha tengoklah. Jadi kalau siapa kemati tak ada diad, tak eh tanya siapa kemati apa buat ni? Tanya orang lain. Ha ndak, tanya doktor. Okey, sikit dah. Kita tidak doktor tidak reti nak jawab. Baca ni baca kitab ya. Saya kitab baca jelah. lah hak hak reti tu syarah kuat. Hak mudah tu syarah panjang, hak payah kita tinggal. Mudah mengajarah. Mudahlah. Hak, hak muda syaraf panjang Muka kita henti hak muda Tu tu apa henti dia <laughs> Hak payah tu kot Lompat, lompat, lompat gitu. <coughs> orang Melayu ni dia tak tanya Kenapa lompak Kenapa tak tanya kot hmm. no, Mengajar orang arak jangan Berasak dah tanya tuan. kan Bukan setakat tanya Dia bahag Balik awal kita <coughs> Ok habis <coughs> Mana dah? Namun demikian, bukanlah bererti kita suka kepada perbezaan pandangan atau pendapat. Apa yang kita maksudkan ialah, hendak menerangkan bahawa perbezaan pendapat itu suatu, ini kita kena faham, satu perkara yang tabi'i dalam semua isytihad dan ia merupakan salah satu pandangan dalam syariat. Ini yang kita kena faham. Bukankah kita suka ha, berbeza pendapat macam tu macam ni nah, Tidak Tetapi nak menceritakan perbezaan pendapat itu merupakan salah satu daripada pandangan Dalam syariah Maknanya syariah beri kebenaran Maka apabila kita telah memahami hakikat ini Dan se akan selamatlah kita dari penyakit ta'asub Yang keji terhadap pendapat sebahagian mujtahidin Tanpa dalil ataupun bukti Kerana syariah lebih luas daripada mazabat itu jadi apabila tidak ada ilmu Ataupun kita tak faham benda bermazhab begini Dia tak asuk Dia tak asuk dengan guru dia seorang Dia mengaji orang tu orang lain dia tak mengaji Punya bengong Mengajilah semua Lepas tu kamu timbang dengan ilmu kamu Dah orang lain dah tidak kau nak mengaji tuk guru dia seorang Orang lain tak tak, tak pakai kerja Ni tak apa nak faham Ya Jadi dia tak asuk Tak asuk tu Biduni dalilin Tanpa ada dalil hujah tak tahu bukti pun ni sebut macam tu ha? kalau kita tanya dia balik di segi usul fiqh daripada mana kamu sebut benda ni di mana pengasalan dia macam mana tak boleh jawab pun tapi nak mencerita itulah keadaan manusia ya dia ta'assub tu hak yang dicela oleh oleh syar' kerana syarak syara lebih luar daripada sama ada mustahid yang fakir ini seorang sahabat ataupun bukan sahabat dan kerana inilah telah berlaku perbezaan pendapat di kalangan fuqaha sahabat dalam beberapa perkara yang mereka istihadkan Ya, ha ni tuan-tuan sekalian. Kita tengok berlakunya perbezaan pendapat ni di zaman sahabat lagi. Dan kita akan sebab tebuk beberapa uh, kenapa berlaku? Sebab sebab berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para sahabat. Ha. apa sebab berlaku pendapat? Kita akan tengok satu persatu ni. Ya. Para sahabat sendiri pun ber, berbeza. <tuh> Sebab-sebab berlaku persiap pendapat pada zaman sahabat. Pertama, tidak sependapat dalam memahami nas-nas Al-Quran. Contohnya, tetak edah adakah tiga kali suci ataupun tiga kali haid. Kerana mereka berselisih pendapat dalam pada maksud kalimah kuruk dalam firman Allah Ta'ala. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu. Ya, Kalau kata mutalaqat yang dicerai itu Dia ada dua pula Dia bahagi Sama ada Yang dicerai itu Yang telah disetubuhi Ataupun tidak disetubuhi Dia, dia lain pula Dua keadaan tu. Yang kita namakan Tolak itu Tolak bida'i Ataupun tolak sunni Tak nah, Tolak bida'i bid'ah ah itulah Ya Tolak sunni Tolak yang mengikut sunnah Rasulullah Lawan kepada sunni bida'i Ya Tolak sunni, tolak perceraian berlaku dalam keadaan orang perempuan itu dalam keadaan bersih. Tolak bida'i ini berlaku dalam keadaan hate ataupun perempuan yang telah disetubuhi. Faham tak ni? Dah. Dalam keadaan hate, jelas dah. Ataupun dia bersih. Lepas datang hate, bersih. Lepas bersih itu, dia bersetubuh pula. Itu, lepas itu berlaku perceraian. Itu bida'i ini. Hak yang kata sunni tadi, isteri ada tahid habis lepas tu bersih, apabila bersih Sebelum bersama tu, ya dia cerai ketika tu ketika bersih yang tidak disetubuhi itu sunni. <tuh> Kita tak kira dah tak. Sunni ke dia ingin eh? Hmm. Taklah begitu ya nak cerai-cerai. Dah, -cerai. <tuh> nak nak baik-baik, nak, nak, baik -baik, nak rujuk-rujuk ikut suka dia dah. Jadi tengok kalimah ni. Kalimah quruq jamak daripada qurum. Qur'u Qur'an ini Qur'un, suci dan juga had. Ali itu ada di antara mereka yang menafsirkan Qur'u dengan makna suci seperti Zaid bin Sabit. Zaid ni sahabat ada. Lah, nah Zaid bin Sabit ni sah sahabat dia dia telah mentafsirkan al Qur'u bermakna at-tuhru. Ya Qur'u ini bermakna tiga Qur'u tiga kali suci. Itu Zaid bin Sabit. Sedangkan sebahagian yang lain menafsirkan dengan makna hid Seperti Umar dan Ibnu Mas'aud, Al-Qur'u bi-makna Al-Haydu Itu para sahabat Dan turun kepada mazhab ini Yang mengatakan tiga kali suci Mazhab Syafi'im Yang mengatakan tiga kali hid Mazhab Hanafi Ada perbezaan mana dalil hujah? Ada dalil, ada hujah. Setiap <guluh> nah. dua pandangan ni ada dalil. Nah, Imam Syafie di antara dia sebab itu tu tuan kita pergi kepada usufi. Hak tu tuan-tuan dulu. Hak tu kata kena ngaji kita khatam tu, tapi dah khatam awal macam mana? Dalam dalam dalam hak usufi kita belajar al-alfaz, dalam bab lafaz. Lafaz khas, lafaz am, lafaz, lafaz mushtarak. Nah cepat habis kat situ tak sempat dah ha mengajar di tamattun dan sampai ke habis kawan ulfiqiyah dah kewujung kita tak ada kawan ulfiqiyah dia habis kat situ dah nah nak habis esok lusa dah nak habis dia kata ustaz lepas ni nak sambung ke usufik juga oh benda lain sungguh ya kita malah mengajar usufik payah kita tu nak cari kitab usufik juga dia kata nak nak waktu lagi ha tak apalah Kebetulan anda tengok pergi kuliah subuh Satu tempat tu Anda tengok ada-ada kitab satu kitab Minhaj Minhaj ilmu fiqhi Yang dikarang oleh bekas mufti sabah dulu Syait Ibrahim Syait Ibrahim lah Ibrahim Syait Syait Ibrahim lah Syait Ibrahim, lah. Ibrahim lah Ada kat sini berkitab Rupa-rupanya bekas mufti sabah tu banyak karang kitab dia Yang kita mengajar kat sini dulu nah, Kitab konu jinayak nak atau kau tahu juga banyak kita tak ah, ni tak tahu ni kau juga ni tahu ni <tuh> disebut kat situ ya jadi inilah di antara mana ulama sebab al-qur'an ini dia termasuk dari kalimah al-lafzul -Al mushtarak lafaz yang bersyarikat bermana satu satu kalimah dia datang berbagai-bagai makna Kadang-kadang satu kalimuh tu Tiga, empat, limuh makna pun ada Contoh Al Ain, mata Al Ain tu juga sebagai zat benda Al Ain juga Al, Al Ain juga Yang kita kata mata air, Ain Ain juga SB siput babi Special brand lah ha? SB boleh tu SB tu, Ain juga bermana kalimuh Ain tu Empat, limuh, enam Makna boleh terjemah, tengok dan kita boleh guna kalimah ini berpandu kepada ayat yeah? berpandu kepada ayat <coughs> contoh kita kata raaitu bil bil'ain nah aku tengok dengan dengan mata tak ke tengok dengan mata air pula bukan mata air tu <laughs> kata jumlah terjemah nak raaitu bil'ain ainain aku tengok dengan dua mata dah Takkan dua, nak, nak sebut dengan dua polis ha? Kita terjemah ay tu Sebagai SB tak ada Takkan tengok dengan mata dia ha? Makna tengok pada ayat Oh tu bahasa Arab tu tuan eh? Tu tak ta, ta, ta sebut dari segi baris lagi tu Satu kalimah Apabila berbeza baris Berbeza makna Al-mulku, kerajaan Al-malaku, melekat Al-milku, milik Kalimah sama Baris berbeza makna ber berbeza <coughs> okey jadi bagaimana para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza di dalam na menafsirkan makna kalimah ya makna kalimah al-quran jadi apabila berbeza penafsiran berbezalah hukum la ila rupanya tadi bagi mazhab syafi'i tiga kali suci dia ada kesan tu terus sekian. Tiga kali haid, tiga kali suci lain. Eh. Dah. Biasa perceraian ni berlaku dalam keadaan su suci. Suci haid. Suci itu setengah ulama ni bahal lagi dia dia, dia dia dia dia dia khilaf lagi. Kalau kita kira suci ketika cerai itu dikira bermakna waktunya pendek dua bulan setengah. Kalau tak kira suci pertama ni ambil suci yang selepas daripada itu Tiga bulan setengah pula. Nah. Kalau kita kata <coughs> Dikira Dua bulan setengah Kalau kita kata Hid Suci Lepas tu Hid Suci Hid Suci Hid nah, Yang ketiga tu Barulah Habis Edah dia Tadi Maknanya panjanglah dia punya cerita Buka kitab Fekah Alik nah, Ada dalam tu <coughs> Yang kedua Disebabkan oleh sunnah Kerana ada di antara mereka yang sampai kepadanya sunnah tetapi tidak mempercayai terhadap perawinya. Sampai hadith itu kepada dia. Tapi dia tak percaya perawi. Siapa perawi? Orang yang meriakkan hadith tadi. Bahkan meragui dengan sebab-sebab tertentu. Bahkan dia meragui. Bermakna orang ini tak boleh dipercayai. Ataupun ada masalah. Sebab itu tu tuan, tuan. Di dalam ilmu mustalah. Kita mengaji di antara kita ajur huwa ta'adil. Satu kita yang nak menilai perawi. Kalau tidak pernah, kerana per perawi itu sekalian. Secaya hadis Nabi SAW ini, tak dapat dijaga. Tetapi oleh kerana ada ulama yang mengkaji al-juruh wa ta'adil tentang perawi. Dan bagaimana al-imamu Bukhari rahimahullah ta'ala, apabila dia nak menghipun ataupun nak menerima pakai hadis, I hadis sahih nak mengatakan hadis sahih dia ada 5 syarat awalul hasahu muttasil isnaduhu wala yushad atau yu'al yarwihi adl dhabitun am mislihi fi dhabtlihi wa naqli ni 5 syarat Imam kalau hadis ni cukup lima syarat ni barulah hadis itu diterima kalau tidak ditolak nah muttasil sanaduh pertama bersambung sanadnya Dah. Daripada sekian-sekian. Nabi, daripada sahabat, daripada tabi'i, tabi'i, tabi sampai sekian. Contoh. Dah. Itu dijujukkan perawi itu. Mataswala sanadu. Itu syarat penting. Walayu syaz. Tidak ada syaz. Keraguan. Syaz. Ini benda yang, apa maksudnya syaz? Mukhalifatul siqah liman huwa awsaku minhu. Orang yang menyalahi siqah dia tu dia dia dia, dia, dia meriatkan hadis kemudian... Kepercayaan dia tu, orang lain lebih tinggi lagi daripada dia, tidak tidak timbul masalah macam dan tidak ada Allah, penyakit hadis tak dia nah dan hadis itu diriwayatkan oleh perawian adil Perawi Adil. dan juga orang yang dipercayai ataupun orang yang menjaga hadis tu sama ada dia yang dobit sadri, orang yang hapalan yang kuat, ataupun kitabi yang ditulis ada buku catatan ni cara nak jaga hadis tadi Ya ada yang dobit saudari Yang hafal dan dada dia Beratus-ratus ribu Wah hebat lah Tahulah macam mana dia dihafal hadith Beratus-ratus ribu Kita hadith 40 pun tak akan hafal Tak ingat <laughs> Nah Mengaju penduduk dulu Satu hadith, dua hadith, tiga hadith Dua-tiga hadith Hadith 40 tak habis kita Kita nak bercakap bahawa hadith tak, tak berani nah. Hadith 40 pun tak hafal Sebab tu anak kata-kata Aku tak pernah jumpa lah hadith ni Benda macam ni tak berani tu Berapa hadith kita hafal kalau engkau jisu sunah sitah tu dia kata aku tak pernah jumpa tu boleh tahan sebab dia membaju sunah sitah. Dak kita kata mana adalah hadis aku tak pernah jumpa adalah hadis pun. Memanglah tak pernah jumpa sebab berapa hadis kita jumpa, kita baca hadis tu. Hadis 40 pun tak habis hafal. Nak kata tak pernah jumpa. Betul dah hayat tu tak pernah jumpa tapi kita tak boleh tak boleh bercakap begitu sebenarnya. Orang yang kata tak pernah jumpa ni, orang belajar semua hadis tapi tak jumpa hadis ni. Boleh bercakap aja kita. Kita memanglah tak jumpa hadis tu mengaji pun Tak, tak berani ah ya, Tapi kalau kita kata setakat aku mengaji ni tak jumpa lagi, ha boleh boleh tahannlah. Ha nah, nah. Mana ada ni tak pernah jumpa ni. Oh tu orang pakak tinggi boleh lah kita. <coughs> kalau Quran tu pernah aku jumpa dah. Sekurang-kurang so, Ramadan jumpa dah. Ha sekurang-kuranglah. So, tu pun kalau habis. Hak banyaknya innalillahi. Ya. Ha orang surah ni habis lah aku. Kata habis juga. Mai. Nah, Hak orang Tadaruh pun boleh tentu lagi habis tuan-tuan Memang habis lah, akan pekat dapat dah Tapi Quran boleh tentu habis Nipu je nah. Tadaruh nipu Tahu Tahu Tadaruh nipu Dia buat tiga kumpulan Hak ni baca juzut satu Juzut dua, juzut tiga Nipu lah tu jawab dia Tadaruh tungkol apa macam tu nah? Kalau lah Buat macam tu takkan habis kita berapa berapa juzuk kita baca? 10 juzuk. Patuh khatam Kai Pekat. Dia kena bagi kalau malam pertama tu ada 10 kumpulan. Hajat satu belaka. Dak satu-satu semua. Malam besok juzuk kedua semua. Ah ha, barulah 30 juzuk tu kita khatam. Dak, kalau 5, 1 2 3 4 5. Besok pula 6 7 8 9 10. 4 hari khatam pokok dia. Nah nah, kembelih harap sangat tu. <tuh> hak itu kat surau lah dah. Hak lain kali kalau hak ha, lepas lepas baru ni macam tu tukar. Hak ha, tahun ni jangan buat macam tu. Menipu tu. <tuh> Nak kai plekat tu. Kai plekat belambak tu kat rumah tu. Dah, ada 230 like kat rumah tu. Nak lagi. Tapi tak sedap pakai hak surau Beri tu. Oh, nah dia punya nilai mahal tu. Kan? Dah. Eh? Ha? <laughs> nak kata berkat apa? <laughs> berkat apa? Tak ada berapa berkat eh? <laughs> ada. Ah, ada agak-agak sebab ah, dia tak tahu lah nak kata apa payah nak. Bukan kita tak boleh belikan plakad dah. Duit banyak dia bagi plakad. Bukan masalah beli tapi masalah hak surau tu, penghargaan daripada surau ah, tu. tu. mahal tu dah. Ah uh, ali ali tadarus kita nah mamak bin Dolah. Oh ni tadarus ni. Berhata habis pun nah. Hmm. Tak apalah tetap sekelian hatulah. Lebih baik daripada tak mengaji tu. Nah, tapi bermana lain kali kita kita itulah. Ha, semalam nah. <coughs> jadi kata dia disebabkan oleh sunnah kena ada di antara mereka yang sampai kepadanya sunnah, hak sahabat Nabi tapi tidak mempercayai terhadap perawinya, bahkan meragunya dengan sebab-sebab tertentu, maka tidak menerpakai hadis atau sunnah itu contohnya, Umar tidak mempercayai hadis riwayat Fatimah binti Qais yang berkata bahawa Nabi selaluan tidak pernah mewajibkan kepadanya nafkah dan kediaman, tak kalau diceraikan oleh suaminya, dengan tolak bain apa mana tolak bain panjang cerita ni talak dia ada dua talak rajai talak bain bain pula ada dua bain sughra bain kub, kubra Boleh berhenti? eh ha? ada orang nikah dalam ni ni nah bermakni dulu dah pada program lagi dah <laughs> betil setakat ni dulu sambung bulan depan insyaallah Ba'in ba tu dia dia ada syarah kat situ Tolak ba'in Tolak rajin Tolak boleh rajok lah Tolak ba'in ni Tolak tak boleh rajok Dia ada suruh Keberang Berti cita kat tu dulu <coughs> Akak ni kau lepaskan syak Lepaskan syak tak Desa bakti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh wassalamu Allahumma zidna ilma warzuqna Ya Allah ya Tuhan kami tambahkanlah ilmu kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kefahaman kepada kami dan kami mempelajari ilmu. Allahumma al-haqqo wa rzuqna ittiba'u wa al-bathilu batilam wa rzuqna tinabah. Ya Allah ya Tuhan kami perlihatkanlah kepada kami perkara benar dan benar berilah kekuatan kepada kami untuk mengikuti segala perkara benar. Ya Allah ya Tuhan kami perlihatkanlah kepada kami perkara batil dan tobatul berkuatan kepada kami untuk menjauhi segala perkara batul Allahumma hadii qauman fa indahum ya'lamun. Ya Allah ya Tuhan kami berikanlah petunjuk hidayah pada kaum kami, jiran kami, sahabat kami, keluarga kami, anak istri kami, muslimin Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui kebaikan dan kemendaran agamamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta fi khus illa ladana amlu 'amalus salihat wa wa tawassulus salamun alaikum wa wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.